28. fejezet Pászer, mielőtt elindult volna, hogy táh templomának a kapuja előtt elnököljön a bíróság rendes ülésén, kódolt üzenetet írt Szutinak. Asher eltűnt, ne vállalj több veszélyt, azonnal gyere haza! Kem egyik rendőrségi futárára bízta a levelet. A futár, Koptosba érve, a sivatagi rendőrségnek adja majd át, az ő feladatuk a bányászoknak szóló küldemények továbbítása. A bíróság kisebb vétségek felett ítélkezett, ki nem fizetett tartozások és a munkától indokolatlanul távol maradók ügyében. A bűnösök elismerték védküket, az esküdtek pedig elnéző ítéleteket hoztak. Az esküdtek között Dénész is ott volt. A tárgyalások befejeztével odalépett a bíróhoz. Nem vagyok az ellensége, pásszer. Én pedig nem vagyok a barátja. Hát éppen ez az inkább azoktól kellene tartania, -e, akik a barátjának tüntetik fel magukat.-Mire céloz ezzel? Olykor nem a megfelelő emberekben bízik. Szuti például egyáltalán nem érdemes rá. Pénzért elárult nekem egyet-mást -egy a nyomozásáról, sőt, magáról is. Tudja, hogy már régóta hiába vágyott az anyagi biztonságra. A tisztségem megköveteli, hogy uralkodjak magamon, de engem is ki lehet hozni a sodromból. Hmm, egy nap még hálás lesz nekem. Amint Noferet a kórházba ért, egy súlyosan összeégett asszonyhoz hívták, akinek az életéért több orvos is küzdött órák óta. A tűz az egyik szegény negyedben tört ki egy titkos kovács műhelyben. A szerencsétlen áldozat nyilván nem vigyázott, nem volt remény arra, hogy életben marad. Az ügyeletes orvos fekete iszapot tett az összeégett húsra, és apró jószág erjedt sörben megfőzött és összetört ürülékét. Noferet pirított árpát és sár tört porrá, elkeverte szárított akácia gyantával, olajba áztatta a keveréket, majd zsíros tapaszt készített belőle, amelyet az égési sebekre helyezett. A felszíni sebeket szikomorfával, Sártökkel és mézzel szétmorzsolt sárga okkerrel kente meg. Most már nem fog annyira szenvedni, jelentette ki. Hogyan etessük? kérdezte egy ápoló. Hát egyelőre lehetetlen táplálnunk. Folyadékot kellene juttatnunk a szervezetébe. Hm. Tegyenek egy nátszálat az ajkai közé, és csepegtessenek bele rezes vizet. Állandóan legyen mellette valaki. Ha bármi történne, értesítsenek. A zsíros tapasz? Három óránként cseréljék. Holnap majd viasz, sült, marha zsír, papírus és Szent János kenyér keverékét fogjuk használni. Készítsenek a szobájában nagyobb mennyiséget a legvékonyabb kötözőpójából. Mégis reménykedik? Hát őszintén szólva nem. Tudják, hogy ki ez a nő? Értesítenünk kellene a hozzátartozóit. A kórház intézője tartotta a kérdéstől. Félrevonta feletet Félek tőle, hogy ennek még lesznek következményei. A betegünk nem hétköznapi ember. Hogy hívják? Az intendás egy gyönyörű ezüst karkötőt vett elő. A lángok nem tudták megsemmisíteni a tulajdonos nevét. Ott állt az ékszer belsejébe vésve. Hattusa Ramszesz felesége. A meleg núbiai szél kemény próbára tette az idegeket. Felkavarta a sivatag homokját, betakarta vele a házakat. Mindenki igyekezett betömni ajtót, ablakot, de a finom sárga por mindenhová bejutott. Az asszonyok nem győztek takarítani. Sokan panaszkodtak arra, hogy nehezen kapnak levegőt, gyakran orvosi segítségre is szükségük volt. Ezt az időjárást pászer is megszenvedte. Egy szemcsepp csillapította a szemgyulladását, de alig tudott úrrá lenni a folytonos fáradtságon. Kem viszont épp a jelenállónak látszott az időjárás viszontagságaival szemben, mint a páviánya. A két férfi a majommal együtt egy szikomorfa árnyékában hűsölt a lótuszos medence mellett. Vitéz Némi tétovázás után végül felugrott gazdája térdére, de a páviánt egy percre sem tévesztette szemelől. erről semmi hír. Nem tudja elhazni az országot, vélte a főbíró. Hetekig is bujdoshat, de a hívei egyre kevesebben lesznek. Előbb-utóbb fel fogják adni. A vezír parancsa egyértelmű. Vajon miért menekült el a tábornok? mert tudta, hogy ezúttal elveszítené a pert. Hm, tehát magára hagyták a szövetségesei? Már nem volt rá szükségük. És mire következtet ebből? Arra, hogy nem fenyeget sem katonai összeesküvés, sem ellenséges betörés. Mégis az, hogy a hercegnő Memphisbe jött, és ő vele is elbántak. Az összeesküvőknek nincs szükségük a támogatására, É, mit tudott meg a Kovács műhelyről? Titkos műhely volt, nincs tulajdonosa. A szabadtéri konyhát viszont dénész emberei vezetik. Hmm, ennél jobbat nem is remélhettünk volna. Semmi sem bizonyítja egyértelműen, hogy a szállító bűnös. De minden egyes lépésnél beleütközünk. És a tűz nem gyújtogatás történt? Láttak embereket elfutni onnan, de a tanúk még abban sem értenek egyet, hogy hányan voltak, ami pedig a személyleírást illeti úgy tűnik, hogy igencsak elszabadult a fantáziájuk. Egy kovács műhely. Lehet, hogy Sesi dolgozott benne? Kelepcébe csalhatta hatusát. Élve megígetni egy asszonyt, ezt nem merem elhinni. Talán szörnyetegekkel állunk szemben. Ha így van, akkor a legrosszabbra is fel kell készülnünk. Feltételezem ebben a helyzetben, hiába kérném, hogy szüntesse meg a biztonsági intézkedéseket, amelyekkel körülvett. Még ha nem is lennék rendőrfőnök, és még ha az ellenkezőjét parancsolná is, akkor is tovább őrizném. Pászer számára Kem örök marad. Hideg, távolságtartó ember, Sohasem veszíti el az önuralmát, és bár nem helyesli, amit a főbíró tesz, mégis minden hátsó gondolat nélkül segíti. A núbiainak sosem lesz más bizalmas, mint a páviánya. A teste meg van csonkítva, de a lelke még sebzettebb. Az igazságszolgáltatás? Ámítás. De Pászer hit benne. Kem pedig bízott Pászerben. Értesítette a vezírt! Részletes jelentést küldtem neki. Úgy tűnik, Hattusa senkinek sem szólt arról, hogy Memphis jön. Noferet éjjel-nappal mellette van. Az ötödik napon Noferet sártököt, sárga okkert és részszemcséket tört olajos masszává. A masszát rátette az égési sebekre, és nagyon óvatosan bekötözte. Hattusa szenvedett, de életben volt. A hatodik napon a hercegnő tekintete megváltozott, mintha hosszú álomból ébredt volna. Bátorság! Memphis főkórházában van, a nehezén már túljutott. Most minden egyes órával közelebb kerül a gyógyuláshoz. A a szépségre nem lehetett ráismerni. A kenőcsök és a balzsamok ellenére gyönyörű bőrét már örökre elcsúfítják a vörös foltok. Noferet előre félt attól a percszől, amikor a hercegnő tükröt kér majd. Hattusa felemelte a jobb kezét és megragadta Noferet csuklóját. Ezt a bajt ismerem, és meg fogom gyógyítani, ígérte a doktornő. Pászer alvó feleségét nézte. Noferet végre hajlandó volt lepihenni. Elkeseredetten küzdött hatusáért, maga készítette a kötéseket és a gyógykenőcsöket, amelyek lassanként meggyógyították a súlyos égési sebeket. Passer szerelme egyre nőtt felesége iránt, kiteljesedett, mint a pálmafa koronája. Minden reggel új, váratlan, szépséges színnel ajándékozta meg. Noferet felderítette az életet, fényt vitt a legsötétebb éjszakába is talán pászer csak azért harcolt változatlan lelkesedéssel, hogy ne kitessen, és hogy bebizonyítsa, nem követett el hibát azzal, hogy a felesége lett. Hm. Valahányszor megingott volna, megerősítette a bizonyosság, hogy az összetartozásukat sem az idő, sem a megszokás, sem a megpróbáltatások nem koptathatják el. A hálószobába vetődő napsugár a fényében megfüröztötte a felet arcát. A fiatal asszony lassan felébredt. Hattusa megmenekült, suttogta. A beteget kedvéért rólam már el is feledkezel. kezel. Naferet pászerhoz bújt. Hogyan törődhet bele egy ilyen fiatal és szép hercegnő a szerencsétlenségébe? Ramses rendelkezett felőle? Palota kamarása tudatta az akaratát. Hattúsát a palotába várják, amint szállítható állapotban lesz. Hacsak nem mond el nekem olyasmit, ami miatt le kellene mondani a kivételes helyzetéről. Noferet elszomorodott, kiült az ágy szélére. Nem bűnhődött meg eléggé. Bocsás, meg, de ki kell kérdeznem. Még egyetlen szót sem szólt. Értesíts, amint tud beszélni. Hatusa árpa evett, és Szent János kenyérlevet ivott. Kezdte visszanyerni az életerejét, de a tekintete továbbra is a távoli rémségebb nézett. Hogy történt? kérdezte Noferet. Meglökött. Ki akartam menni a műhelyből, de nem hagyta. A szavak lassan, fájdalmasan törtek elő belőle. Noferet megrindültségében nem mert több kérdést föltenni. A bronzfogó megperzselte a ruhámat, az lángra kapott. Nekiestem a kuhónak és az egész ruhám tűzbe borult. Folytatta a hercegnő, egyre élesebb hangon beszélt, végül szinte már sikított. Ők pedig elfutottak, magamra hagytak. Hatusa kétségbe próbálta visszafordítani az időt. Meg nem történté tenni a tragédiát, amelyben semmi vélet a szépsége és az ifjúsága. Kimerülten, megtörtem magába roskat, de aztán hirtelen felegyenesedett és a világba kiáltotta fájdalmát. Elfutottak az átkozottak, Ténész és Sesi. Noferet nyugtatót adott a hercegnőnek, és mellette maradt, amíg el nem aludt. Amikor kilépett a kórházból, az anyakirálynő házvezetőnője nője lépett hozzá. Ő fensége haladéktalanul látni kívánja önt. Noferetet egy hord ültették. A férfiak sietve elindultak vele. Tuja minden szertartásosságot félretéve kedvesen köszöntötte az orvosnőt. Hogy szolgál a kedves egészsége? A tanácsainak hála kitűnően. Tud arról, hogy milyen döntést hozott az orvosok tanácsa? Nem. Tarthatatlanná vált a helyzet, ezért a jövő héten kinevezik a királyság főorvosát. Egyetlen névnek kell maradnia. Hm? nincs -e már itt régi az ideje? Kadással szemben csak tehetetlen bábuk állnak. Sikerült elriasztania a vetétársait. Nebamon régi barátai mellett mások is rá fognak szavazni, puszta gyengeségből vagy határozatlanságból. Az anyakiránynő haragja csak fokozta szokásos ünnepélyességét. Ebben nem nyugszom belen a felet. Kadás tehetségtelen. Nem méltó arra, hogy ilyen fontos tisztséget töltsön be. Engem mindig is foglalkoztatott a közegészségügy kérdése. Tenni kell valamit azért, hogy a nép nagyobb jólétben éljen. Ügyelni kell a tisztaságra, hogy távol tartsuk a járványokat. Kádást mindez nem érdekli. Hatalomra és dicsőségre vágyik, semmi másra, rosszabb, mint Nebamon. Önnek segítenie kell nekem. Hogyan segíthetnék? Pályázza meg a tisztséget. Noferet megengedte, hogy Pászer bemenjen hatusa szobájába. A hercegnő arcát és tagjait kötést akarta. Noferet el akarta kerülni az üszkösödést és a fertőzést, ezért a sebekre egy olyan kenő csöttet, amelyet a súlyos esetekben szoktak alkalmazni. Az olajos pépet részszemcsék, aranyenyv, friss pisztáciagyanta, kömény, sziksó, ördöggyökér, viasz, fahéj, földitök, olaj és méz alkotta. – Beszélhetek fenségeddel? – Ki maga? – a hercegnő szemhéját is vékony kötés vette. – Pászer főbíró. – Ki engedte meg? – Noferet a feleségem. – Még ő is az ellenségem tehát. Hivatalosan kértem az engedélyt. A tűzvész ügyében nyomozok. Üzvész. Meg akarom találni a bűnösöket. Milyen bűnösöket? Nem említette -e ön Denész és Sesi nevét? Félreértett valamit. Hmm. Miért ment oda abba a titkos kovács műhelybe? Igazán tudni akarja? Engedelmével égi vasért mentem, hogy elvégezzek egy varázslatot Ramszes ellen. Nem kellett volna bízni a sesiben. Egyedül voltam. Akkor mivel magyarázza, hogy baleset történt, főbíró, egyszerű baleset? miért hazudik nekem? Gyűlölöm Egyiptomot, a kultúráját és az értékeit. Annyira gyűlöli, hogy nem akar tanúskodni a saját hóhéraile ellen? Aki megpróbálja tönkretenni Ramseszt, az elnyeri a jó indulatomat. Az országa Elutasítja az egyetlen igazságot, a háborút. Csak a háború ad teret a szenvedélyeknek, és csak a háború tárja fel igazán az emberi természetet. A népem rosszul tette, hogy békét kötött magukkal. Én pedig ennek a tévedésnek vagyok az áldozata. Fel akartam rázni a hettitákat, meg akartam mutatni nekik a helyes utat. Most majd bezárnak valamelyik írtózatos palotába. De másoknak sikerülni fog, ami nekem nem sikerült. Biztos vagyok benne. Magának pedig még csak az az örömese lesz meg, hogy a bíróság elé citáljon. Annyira nem kegyetlen, hogy tovább kínozzon egy szerencsétlent. Dénész és Sesi bűnözők! Nem törődnek az ábrányaival fenség! Döntöttem. Egyetlen szó sem hagyja el többi az ajka. Pászer, mint a kapu főbírája, jóvá hagyta Noferet jelentkezését a királyság főorvosi tisztére. A fiatalasszony rendelkezett a megkívánt címekkel és a megfelelő gyakorlattal. Memphis főkórházának igazgatói posztja, az anyakirálynő félhivatalos támogatása és számos kollégájának a meleg ajánlása sokat nyomott alattban. Mégis tartott ettől a nem kívánt próbatételtől. Kádás nyilván a legaljasabb eszközöket is beveti majd, hogy eltántorítsa Noferetet. Pedig ő csak arra vágyott, hogy gyógyíthasson. Sosem vágyott a főorvosi tekintére és felelősségre. Kászer sem tudta bíztatni a feleségét, hiszen maga is megrendült a reménytelenül magára a kárhoztatott hatusa őrültségétől. A tanúvallomása véget vetett volna Dénész és Sesi ármánykodásának, így viszont ismét elkerülik a büntetést. Mintha lerombolhatatlan fal állná az útját. Egy rossz indulatú szellem védi az összeesküvőket és biztosítja a büntetlenségüket. Pászert megnyugtathatta volna a tudat, hogy áser elbukott, és semmiféle katonai összeesküvés nem fenyeget. ehelyett egyre csak szorongott. Nem értette, mi lehet az indítéka Dénésznek a számtalan bűn elkövetésére. Miért ilyen gyűlöletesen magabiztos, mintha semmiféle csapás nem rendítené meg? A szállító és a társai talán egy titkos fegyverrel rendelkeznek, amelyhez ő nem férhet hozzá. Basser és Noferet átérezték egymás kétségeit. Előbb mindketten a másikkal törődtek, csak azután gondoltak magukra. Szerelmes ölelésben látták megszületni az új hajnalt.